Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. Розділ 13. Коли Віл Омсфорд знову прокинувся, був світанок. Він лежав у траві в долині під покровом кленів близнюків. А ранкове сонце просучувалось крізь широке зелене листя довгими смугами яскравих променів. Зовсім поруч було чути слабкий звук води, що набігала на берег. Якусь мить здавалось, що він усе ще перебуває в дивовижних садах своїх снів. Вони здались такими реальними, що, майже не замислюючись, він піднявся на лікоть і квапливо озирнувся у пошуках їх. Але садів не було. Амберл лежала поруч. І все ще спала. З ваганням він простягнув руку і ніжно потряс її за плече. Дівчина неспокійно заворушилась і розплющила очі, щоб здивовано подивитись на хлопця. — Ти як? — запитав він. — Я в порядку. Дівчина змахнула сон з очей. — Де ми? — Віл похитав головою. Гадки немаю. Ельфійка повільно сіла і оглянула невелику долину. А де Аланон? Цього я теж не знаю. Віл обережно простягнув ноги, здивувавшись, що вони вільні і не затиснуті. Його немає. Їх усіх. Аланон і тих істот. Віл замовк, почувши рух у кущах на дальньому кінці долини. Знайома чорна морда прозирнула крізь листя, і Віл м'яко посміхнувся. Ну, принаймні, артак все ще з нами. Чорний кінь ліниво прожував траву, обтрусився від гілок кущів, і Рисю підійшов до Віла, щоб потиснутись до юнака. Той погладив гладеньку морду та потерся об вуха коня. Амберл мовчки спостерігала за цим. — Ти бачила старого? запитав її Віл. Вона урочисто кивнула. «Той старий був королем Срібної річки». Віл подивився на дівчину. «Мені теж так здається. Мій дідусь бачив його одного разу багато років тому. Однак до цього часу я дуже сумнівався у цій історії». «Кумедно». Артак відійшов на кілька кроків і почав їсти. Віл похитав головою. «Він врятував нам життя. Вовки-демони ледь не з'їли нас». Хлопець перехопив погляд, що промайнув у очах ельфійки, і зупинився. «У всякому разі, мені здається, зараз ми в безпеці». «Це було схоже на сон, вірно?» — тихо промовила вона. «Ми пливели у світлі, коли їхали верхи на Артаку, і під нами не було нічого, окрім світла. Потім він підійшов до нас». З'явився з звідки, і щось сказав. Вона замовкла, наче спогад про це збивав її з пантелику. — Ти його бачив? — хлопець кивнув. — А потім зник. Продовжила вона, звертаючись більше до себе, ніж до нього, намагаючись пригадати усе, що сталося. Він зник, і світло зникло, а потім... Вона з цікавістю подивилась на віла. «Сади — Сади? — запитав він. — Ти бачила сади? — Ні, садів там не було. Лише темрява і відчуття, яке я не можу описати. Щось на кшталт потягу, здається. Вона подивилась на хлопця, ніби вимагаючи допомоги, але той просто розгублено витріщився на дівчину. — Ти був там зі мною? — продовжила вона. «Був там, але не бачив мене. Я кликала тебе, але ти, здавалось, мене не чув. Дуже дивно». Юнак нахилився уперед. «Я пам'ятаю старого і світло. Саме так, як ти описуєш. Ось що я пам'ятаю. А коли вони зникли, здається, я заснув. Так чи інакше, ти була зі мною на Артаку. Я відчував твої руки на своїй талії. Наступне, що пам'ятаю...» «Це те, що я стою в тих садах. Ніколи не бачив нічого подібного. Вони були такими мирними, гарними, тихими. Але коли я озирнувся у пошуках тебе, то не знайшов. Тебе там не було. Якусь мить вони мовчки дивились одне на одного. Гадаю, нам краще зрозуміти те, де ми зараз знаходимось», — нарешті сказав Віл, піднявся на ноги і знову озирнувся. З невеликим запізненням він подумав про те, щоб допомогти Амберол підвестись. Але вона на той час вже стояла поруч, здрушуючи з волосся листя і траву. Якусь мить він роздумував, а потім попрямував крізь зарості, що їх оточували на звук води. Невдовзі вони стояли на березі озера, такого великого, що його берегова лінія щізала десь вдалині. Хвилі здіймались у раптових спалахах сріблястої піни, а вода була прозоро-блакитною у променях ранкового сонця. Гаї дерев облямовували вкриті травою береги. Легкий південний вітер ніс із собою аромат жимолості та азалії, а ще м'яко шелестів листями дерев. У безхмарному блакитному небі над озером випиналась другою блискуча мерехтлива смуга кольорів, яка, здавалось, підіймалась з одного кінця обрію і зникала в іншому. Віл подивився вгору, щоб зрозуміти, де сонце, а потім повернувся до Амберу, здивовано хитаючи головою. «Ти знаєш, де ми знаходимось?» «Здається, на північному березі Райдужного озера. Старий переніс нас вниз по срібній річці», «І через озеро! Ми забагато миль від того місця, де почали!» Ельфійка майже непомітно кивнула. «Мені здається, ти маєш рацію». «Я знаю, що маю рацію!» Віл схвильовано закрокував і зупинився біля краю води. «Не розумію, як йому це вдалося!» Амберл сіла на траву, дивлячись на озеро. «Легенда розповідає...» Що він допомагає тим, хто цього потребує, коли вони подорожують його землею. Що він оберігає їх від шкоди. Вона зробила паузу. Її думки були явно десь в іншому місці. Він мені щось сказав. Хотілося б це згадати. Але Віл не слухав. Нам потрібно рухатись до Арборлону ще далеко. Але якщо підемо в північно-західному напрямку, то знайдемо Мармідон. «І підемо вздовж нього. Там багато відкритої місцевості, але тепер нас не так легко знайти. Цього разу ми не залишили жодних слідів, які можна відслідкувати». Він цілком проігнорував вираз роздратування, що промайнув на обличчі Амберл. Його розум був заклопотаний майбутньою подорожчю. «Усе це займе у нас близько чотирьох днів, можливо, п'ять, оскільки у нас лише один кінь. Якщо пощастить, знайдемо ще одного десь по дорозі. Але, гадаю, я прошу забагато. Було б добре розжитись якоюсь зброєю, у нас навіть лука немає мисливського. Це означає, що доведеться харчуватись фруктами і дикими овочами, скоріш за все. Звичайно, ми могли б... Хлопець замовк, раптом усвідомивши, що Амберл несхвально хитає головою. Ельфійка схрестила перед собою ноги і відкинулась назад. — У чому справа? — запитав він, сідаючи поруч із нею. — У тобі, наприклад. — Що ти маєш на увазі? — Здається, ти добре розумієш усе, що відбувається тепер. Але не думаєш ти, що треба вислухати мої думки з цього приводу? Віл витрішився на Ельфійку, дещо приголомшений. — Ну... Гаразд, я не помітила, щоб ти просив мою думку, продовжила вона, ігноруючи його слова. Ти не вважаєш за потрібне її дізнатись? Юнак почервонів. Вибач, я просто. Ти просто прийняв рішення, яке не мав права приймати. Вона зробила паузу і холодно подивилась на хлопця. Я навіть не знаю, що ти тут робиш. «Єдина причина, чому я пройшла з тобою цей шлях, полягає в тому, що у мене не було іншого вибору». Настав час дещо з'ясувати. «Чому Аланон взяв тебе з собою, Віл Омсфорд? Хто ти?» Віл розповів, починаючи з історії про Ши Омсфорда і пошуків меча Шанари і закінчуючи візитом Аланона до Сторлока, щоб попросити про допомогу. «Він розповів усе» вирішивши, що немає сенсу щось приховувати, відчуваючи, що якщо не буде повністю чесним з цією дівчиною, вона не матиме з ним нічого спільного. Коли розповідь закінчилась, Амберл якусь мить безмовно дивилась на хлопця, а потім повільно похитала головою. Я не знаю, вірити тобі чи ні. Напевно треба. У мене немає жодних причин не робити цього. Просто стільки всього сталося, що я зараз ні в чому не впевнена. Вона завагалась. Я чула історії про ельфійські камені. Це стара магія, яку, як кажуть, втратили задовго до Великих війн. Але ти стверджуєш, що Аланон подарував три з них твоєму дідусеві, а він у свою чергу передав їх тобі. Якщо більша частина того, що ти мені розповів, правда? Вона замовкла. Проте не звела з нього очей. «Покажеш мені їх?» Нарешті запитала Амберл. Секунду хлопець вагався, а потім сягнув рукою в кишеню. Було зрозуміло, що Амберл випробовує його. І, здається, має на це право. Зрештою, у неї було тільки його слово на все, що він розповів. А їй треба довірити свою безпеку в його руки. Віл витягнув потертий шкіряний мішечок, послабив зав'язки і висипав камінці на долоню. Ідеальної форми, глибокого блискучого синього кольору, камені різко спалахнули у вранішньому сонячному світлі. Амберл нахилилась ближче, урочисто розглядаючи їх, а потім знову подивилась на Віла. — Звідки ти знаєш, що це ельфійські камені? — Дідусь мені сказав. — І Аланон? Ельфійка не виглядала враженою. «І ти знаєш, як ними користуватись?» Він похитав головою. «Я ніколи не пробував». «Тоді ти насправді не знаєш, чи стануть вони в пригоді чи ні, вірно?» Ельфійка тихо засміялась. «І не дізнаєшся, поки вони тобі не знадобляться?» «Заспокоює, вірно?» «Ну, взагалі не дуже», – погодився він. Але ти зараз зі мною? Він знизав плечима. Отже, я все роблю вірно. Він поклав камені назад у мішечок і сховав той. Гадаю, мені доведеться почекати і подивитись, що з цього вийде, щоб дізнатись, помиляюсь я чи ні. Дівчина якусь мить уважно вивчала юнака, нічого не кажучи. Він чекав. У нас багато спільного, віл Омсфорд. Нарешті сказала вона. І схрестила руки на колінах. «Що ж ти мені про себе розповів? Думаю, тепер маєш право на таку ж відчливість. Моє прізвище Елеседіл. Евентін Елеседіл – мій дідусь. У певному сенсі ми обидва втягнуті в це через те, ким є наші діди». Віл кивнув. «Можливо, це правда». Вітер підхопив її каштанове волосся і розвіяв його по обличчю наче вуаль. Дівчина відкинула пасма і знову подивилась на озеро. Ти знаєш, що я не хочу повертатись в Арборлон. Знаю, але вважаєш, що я повинна туди йти, вірно? Він відкинувся на лікті, дивлячись на довгу веселки над собою. Гадаю, так. Очевидно, що ти не можеш повернутись до Хейвенстеда, бо там тебе шукають демони. Дуже скоро вони шукатимуть тебе і тут. Треба рухатись далі. І якщо Аланону вдалося звідти втекти, він зробив паузу, обдумуючи наслідки цієї заяви. І якщо Аланону вдалося звідти втекти, він чекає, що ми поїдемо до Арборлона, і саме там його знайдемо. Хлопець подивився на Ельфійку. Якщо у тебе є кращі варіанти, я готовий вислухати. Довгий час вона нічого не говорила. А просто продовжувала дивитись на озеро з веселкою, спостерігаючи за граціозним рухом води, дозволяючи вітру вільно обдувати обличчя. Нарешті вона знову заговорила. Це був лише шепіт. Мені страшно. А потім дівчина подивилась на віла. Здавалось, вона хотіла сказати щось більше, але передумала і просто посміхнулась. Це була перша щира посмішка, яку він побачив у неї. «Що ж, виходить, ми пара дурнів, вірно? Ти з ельфійськими каміннями, які можуть бути, а можуть і не бути тим, що ти думаєш, а я збираюсь зробити те, чого присягалась ніколи не робити». Вона підвелась, відійшла на кілька кроків, а потім обернулась, коли він підвівся на ноги. «Я хочу, щоб ти це знав». «Мені здається їхати в Арборлон безглуздо. Я думаю, що Аланон помиляється. Ні Елкрі, ні ельфійський народ не приймуть мене назад, тому що, незважаючи на те, що думає Друїд, я більше не обрана». Вона зробила паузу. «Проте робити щось інше не має сенсу, вірно?» «Ну, для мене – ні», – погодився він. Дівчина кивнула. «Тоді, гадаю, все вирішено». «І я просто сподіваюся, що це не помилка». Вілл зітхнув. «У будь-якому разі ми дізнаємось про це досить скоро». Хлопець примусив себе посміхнутися. «Давай зберемо Артака і дізнаємось усе». Решту того дня і увесь наступний вони провели у подорожі на північ і захід через луки Калагорна. Погода була теплою, сухою і приємною. Час летів швидко. Близько полудня першого дня на півночі з'явились темні грозові хмари, що зловісно нависли над скелястими просторами драконячих зубів. Але до заходу сонця вони полетіли на схід і зникли. Йонок з Ельфійкою чергували їзду верхи на Артаку і пішу прогулянку. Обоє вони їхали верхи, а потім йшли пішки, щоб дати відпочити коню. Артак виглядав свіжим, навіть після кількох годин їзди верхи, але ВІЛ не збирався ризикувати і перевтомлювати коня. Вони не бачили слідів демонів, яких загубили біля Срібної річки, але ці істоти безперечно все ще були десь там і шукали їх. Якщо їм не пощастить знайти демонів знову, Віл хотів, щоб Артак був готовий до втечі. Позбавлені будь-якої зброї, окрім невеликого мисливського ножа, який Віл носив за поясом, вони були змушені харчуватись фруктами та овочами, що росли на луках. Віл вважав, що це гарна їжа, хоча й не дуже ситна. Але Амберл, здавалось, зовсім не заперечувала. Навпаки, вона виглядала цілком задоволеною і демонструвала юнаку талант знаходити їжу там, де він навіть не здогадувався витягаючи з найнесподіваніших місць їстівні рослини й коріння, які вона з легкістю ідентифікувала і досить докладно описувала. Він уважно слухав і час від часу ставив запитання, вважаючи, що це єдина тема для розмови, яку вона схоже хотіла продовжувати. Спочатку він намагався розговорити дівчину на інші теми, але це не мало успіху. Тож вони розмовляли про рослини і коріння. Решту часу їхали мовчки. Першу ніч вони провели в тополиному гаю, біля невеликого джерела, яке забезпечило їх чистою питною водою. До середини другого дня вони дістались до річки Мармідон і почали рухатись вздовж неї на північ. До цього моменту вони нікого не бачили. Але згодом проїхали повз півдюжини мандрівників, Деякі пересувались в пішки, деякі на конях, один їхав на маленькому дерев'яному візку, що тягли воли, усі обмінялися з ними привітаннями й помахали рукою, перш ніж продовжити шлях. На заході сонця вони розбили табір вздовж річки Мармідон, на захід і південь від міста Тірсіс, знайшовши притулок у гаю з білих сосен і верб, з вербової гілки. Шматка шпагату і гачка з одягу, Віл змайстрував грубу рибальську вудку і через півгодини зловив пару смугастих окунів. Він чистив рибу на березі річки, коли з півдня з'явився караван возів і попрямував до далекого берега. Яскраво розмальовані будинки на колесах з островерхими дахами з кедрової черепиці, різьбленими вручну дерев'яними дверима і вікнами, окутими латунню. Вози яскраво виблискували в променях призахідного сонця. У пряжки доглянутих коней тягнули воза. Їхні сліди були прикрашені шматочками срібла. Кілька вершників не відставали. Їхні витончені постаті були закутані в шовк, а з горла та вуздечок коней звисали кольорові стрічки. Незважаючи на це, віл зупинився і дивився, як дивна процесія наближається до річки, як стогнуть осі возів, Скрипить шкіряна упряж, лунають закличні голоси і звук підбадьорливих свистків. Майже навпроти того місця, де вони сиділи, караван розвернувся, зупинився. Чоловіки, жінки та діти вилізли з возів та почали відчіпляти упряжки та розбивати табір. Амберл з'явилась з дерев позаду віла та доєдналась до нього. Хлопець прослідкував за її поглядом через річку – до зібрання на дальньому березі. «Ровери!» – задумливо оголосив він. Вона кивнула. «Я бачила їх раніше. Ельфи не бачать від них великої користі. Вони нікому не потрібні». Юнак повернувся до чищення риби. «Вони вкрадуть все, що не прибите цвяхами. А якщо прибите, то знайдуть спосіб відкулупати. У них свої правила. Вони не звертають уваги на чужі». Амберл торкнулась його руки, і він підняв голову, щоб побачити, як високий чоловік, одягнений у все чорне за винятком плаща і пояса з вісової зелені, супроводжував двох старших жінок у довгих, різнокольорових спідницях і блузках, які несли відра з водою до краю води. Коли жінки нахилились, щоб наповнити відра, високий чоловік зняв крислатого капелюха та з розмаху низько вклонився Вілу та Амберл. Широка посмішка майнула крізь тінь чорної бороди на засмаглому обличчі. Віл підняв одну руку і привітно помахав у відповідь. «Я дуже радий, що вони на тому березі річки». Про бурмотів він Амберл, коли вони підіймались та повертались до табору. Їжа була смачна – риба, фрукти, овочі, джерельна вода. А потім вони знову вмостились біля вогнища, і крізь прогалини в лісі дивились на відблиски вогнів роверів, які виринали з темряви на іншому березі річки. Якийсь час вони мовчали, поринувши у власні думки. А потім віл подивився на ельфійку. «Звідки ти так багато знаєш про вирощування рослин? Ці сади у твоєму котеджі в Гаванстеді...» «Про коріння та рослини, які ти знаходила для нас під час подорожі. Тебе цього хтось навчив?» Її обличчя перетнув погляд здивування. «Ти півкровка, але не дуже багато про нас знаєш, вірно?» Віл знизав плечима. «Небагато. Ельфійська кров тече по лінії мого батька, а він помер, коли я був зовсім маленьким. І не думаю, що дід коли-небудь ходив на захід». Принаймні, він про це ніколи не говорив. У будь-якому випадку я ніколи не замислювався про те, що частково ельф. А про це тобі варто подумати, тихо сказала вона, знаходячи його очі своїми зеленими. Спершу треба зрозуміти, ким ти був, перш ніж зрозуміти, ким ти є. Ці слова звучали не як критика, а як докір самому собі. Вілл раптом зловив себе на думці, що хотів би більше знати про цю дівчину, що міг би знайти спосіб переконати її довірити йому, бодай, маленьку частинку себе, замість того, щоб тримати усе під щільним замком. «Можливо, ти допоможеш мені здобути хоча б частинку цього розуміння?» запитав він після хвилинного роздуму. В очах Ельфійки з'явився сумнів, ніби вона була впевнена, він грає з нею в якусь гру. Амберл довго вагалась, перш ніж відповісти. «Гаразд, можливо, і вдасться». Вона сіла навпроти нього. «Перш за все ти повинен зрозуміти. Ельфи вірять, що збереження землі і всього, що живе і росте на ній, як рослин, так і тварин, є їхніми моральними обов'язками. Вони завжди ставили це переконання на перше місце у своїй поведінці – як створіння землі. У Старому світі вони присвячували усе своє життя турботі про ліси, в яких жили, вирощували різні форми рослинності та давали притулок тваринам. Звичайно, в ті часи мало що турбувало ельфів. Ми були ізольованим і відлюдним народом. Зараз усе змінилось. Але ельфи усе ще зберігають моральну відповідальність за свій світ. Очікується, що кожен з нас проведе частину свого життя, повертаючи землі те, що узяв з неї. Я маю на увазі, що кожен ельф повинен присвятити частину свого життя роботі з землею, виправленню шкоди, якої вона могла зазнати через неправильне використання або недбалість, догляду за тваринами та іншою дикою природою, догляду за деревами та меншими рослинами там, де в цьому є потреба, «Це часточка того, що ти робила в Гавенстеді?» Дівчина кивнула. «У певному сенсі, так. Обрані звільняються від цієї служби, і коли я перестала бути однією з обраних, то почала відчувати себе небажаною на власній батьківщині. Тому і вирішила, що повинна служити землі. Більшість роботи, яку виконують ельфи, здійснюється на заході, бо це ельфійська батьківщина». Але ми вважаємо, що турбота про землю – це не лише обов'язок ельфів, а обов'язок усіх створінь. Певною мірою дворфи поділяють нашу стурбованість, але інші раси ніколи не вдавалось переконати. Тому деякі з ельфів вирушили із Заходу в інші громади, намагаючись навчити людей, що там живуть, хоч трохи відповідати за догляд і збереження своєї землі. Це те, що я намагалася робити в Гавенстеді. «І ти працювала з дітьми села?» – припустив Віл. «Перед усім з дітьми, бо вони більш сприйнятливі до того, чого я навчаю, і мають час, щоб вчитись. У дитинстві мене вчили землі. Це ельфійський шлях. Я краще за інших змогла застосувати цей урок на практиці. Думаю, це одна з причин, чому мене обрали. Саме тому я стала обраною». «Мені здається, Елкріт це все відчуває, що у неї є така здатність». Амберл, здавалось, спіймала себе на думці, яку не хотіла б висловлювати. Вона різко зупинилась, знизавши плечима. «Я добре навчала дітей у Гевенстеді, а люди в селі були дуже добрі до мене. Гевенстед став моїм домом, і я не хотіла його покидати. Вона різко перевела погляд на вогонь між ними». Він нічого не сказав, нахилившись уперед, щоб кинути у полум'я кілька шматків хмизу. Після хвилини мовчання Амберл знову підняла на нього очі. — Що ж, тепер ти дещо знаєш про ельфійське відчуття землі? — Це частина твоєї спадщини, тож тобі треба це зрозуміти. — Думаю, я вже розумію, — відповів юнак, трохи подумавши. — Принаймні, частково. «У мене, звісно, немає таких знань, як у ельфів, але я пройшов навчання у сторів як цілитель. Їх турбота про людське життя багато в чому подібна до ельфійської турботи про землю. Цілитель повинен робити все, що в його силах, щоб зберегти життя і здоров'я чоловіків, жінок і дітей, яких він лікує. Таке зобов'язання я взяв на себе, коли вирішив стати цілителем». Ельфійка з цікавістю подивилась на нього. «Тоді ще більш дивним видається те, що Аланон вмовив тебе доглядати за мною. Ти цілитель, ти покликаний зберігати життя. Що ж ти будеш робити, якщо опинишся в ситуації, коли, щоб захистити мене, муситимеш завдати шкоди іншим, можливо, навіть спричинити їхню смерть?» Віл безмовно дивився на неї. Він ніколи навіть не припускав, що таке може статися. Ці думки накотили на нього неприємний сумнів. «Я не знаю, що тоді робити», – ніякого зізнався він. І вони замовкли, дивлячись один на одного через вогонь, не в змозі прорватися крізь незручність моменту. Потім Амберл різко підвелась, підійшла до хлопця та сіла поруч імпульсивно стиснувши його руку в своїй. «Це було несправедливе питання, Віл Омсфорд. Мені шкода, що я його поставила. Ти вирушив у цю подорож, бо вірив, що можеш мені допомогти. Було неправильно з мого боку сумніватись у тому, що ти це зробиш». «Ні, це справедливе питання», – твердо відповів Віл. «У мене просто немає на нього відповіді». «І не повинно бути». Наполякала дівчина. Я як ніхто повинна знати, що деякі рішення не можуть бути прийняті заздалегідь. До того, як вимагатиме час. Ми не завжди можемо передбачити, як відбуватимуться події, а тому не можемо передбачити, що будемо робити. Ми мусимо з цим змиритись. І ще раз прошу вибачення. З таким же успіхом ти можеш запитати мене, яке рішення я прийму, якщо Елкріс скаже мені що я все ще одна з обраних». Вілл ледь помітно посміхнувся. «Ну, будь обережною, тому що я про це хотів спитати». Ельфіка миттєво відпустила його руку і піднялась. «Не треба, бо тобі не сподобається відповідь, яку я дам». Вона сумно похитала головою. «Тобі, здається, мій вибір простий. Що ти такий самий зробиш з легкістю?» «Але ти помиляєшся». Вона сіла по інший бік вогнища та потягнулася до дорожнього плаща, струснувши його на землю. Готуючись загорнутися в нього, щоб заснути, дівчина постаннє обернулася до хлопця. «Повір мені, якщо нам доведеться приймати рішення, твоє буде найлегшим». Вона опустила голову в складки плаща і замить заснула.